«П'ятниця влаштовує?» «Однозначно, у мене аж настрій піднявся. Це мені щось коштуватиме». Замість відповіді. Жіночка дістала з принтера аркуш паперу і тицнула мені. «Наступний, будь ласка». Я тримав у руках новий електронний квиток. Час виліту той самий. От тільки дата. «Феб-04». Ще хвилину тому про таке важко було навіть мріяти. «Шукран!» – подякував я, але Товстунка вже зосередилася на іншому Бевзі, що, як і я, просив якнайшвидше випровадити його з Єгипту. Коли я чим до виходу з терміналу, зрозумів, чому в черзі не було нікого із Західної Європи чи Америки». Їм не потрібно було ламати голову над тим, як звалити захопленого заворушеннями Єгипту. Вздовж зовнішньої, повністю скляної стіни терміналу, розташувалися пункти збору громадян ЄС для колективної евакуації. Повсюди на склі висіли оголошення штибу, увага, громадяни Великої Британії, що бажають залишити Єгипет повинні зареєструватися тамто у представника посольства. Крайній термін запису на виліт – 13.10. Були інші подібні оголошення – німецькою, французькою, фінською. Крім того, по терміналу гасали представники посольства, шукаючи співвітчизників. На них були яскраво жовті жилети, на спині яких писалися назви країни – Швеція, Норвегія, Швейцарська конфедерація та інше. Там були представники Німеччини, Італії, Сполучених Штатів Америки, Австрії, Франції. Словом, ледне всього світу. Не було тільки України. Українці валили з Каїра самі по собі. Побачене наштовхнуло на думку зателефонувати власне посольство – я навіть картав себе через те, що не додумався до цього раніше. Пізніше знайду в мережі номер телефону української амбасади і зі станціонарного готельного телефону почну надзвоню. Спершу ніхто не братиме трубку, я не здаватимусь, і видзвонюватиму щодня включно з середою. Першого ж дня, після кільканадцяти дзвінків терпець у працівників посольства «Урвеця», Хтось відкладе трубку вбік, певно, аби не заважала деренчанням. Відтоді відповідь на мої дзвінки зі слухавки лунатимуть лише короткі гудки. Зайнято. Постійно зайнято. Вибачте, але панове, послу, до одного місця ваші проблеми. Рятуйте свою шкуру самі. На цьому тлі найбільше вразила робота посольства Канади. О другій пополодній я повернувся до готелю, зустрівши по дорозі колону жовто-сірих танків. Бойові машини повільно сунули в напрямку Тахріру. То були інші, не М-60, що вже стояли на Тахрірі, а значно сучасніші м 1 «Абрамс». Примітка. Мі-1 «Абрамс» – основний бойовий танк Сполучених Штатів Америки. Стоїть на озброєній армії США, Єгипту, 1130 одиниць станом на 2011 рік, Саудівської Аравії, Кувейту, Австралії. Нарахував 40 штук, поки не збився. Гармати розчохлені, голови екіпажу витикалися з люків, я зняв їх із вікна таксі. Сподіваючись, подумки, що встигну звалити з Каїра до того, як ці жерла почнуть плюватися вогнем. Піднявшись на рецепцію, Каїро, старс, я не застав хасана. Мерні хотіло повідомити йому, що відлітаю в п'ятницю, але менеджера ніде не було. Я натрапив на хасана випадково, зазирнувши до кімнати, де постояльцям. Сервірували сніданки. Похропуючи, чоловік спав на одному зі столів. Рот напів руки складені перед собою, права щока лежить на лівому передпліт. «Хасане!» – тихенько покликав я. Менеджер навіть не поворухнув. Я почекав кілька секунд, а тоді вийшов з кімнати, залишивши чоловіка у спорі. Він чотири доби не був удома. За цей час практично не спав, самовіддано, опікуючись пожильцями готелю. На кінець четвертого дня менеджер просто не витримав. За стійкою рецепції я побачив молодого хлопчина. Він не вперше траплявся мені на очі. Здається, юний єгиптянин приходився далеким родичем, чи то Хасану, чи то власникові готелю, і час від часу Допомагав родичам по Каїру. Старс. «Хасан спить», – мовив я, показавши великим пальцем за спину, де знаходився вхід до кімнати снідання. Хлопчина кивнув, затим склав долоні і протолив їх до щуки, показуючи, що розуміє мене. Малолітній помічник не розмовляв англійською. Я завернув ліворуч у коридор, що ввів, до моєї затхлої конури без вікон, коли раптом спинився. Обернувся. «А хто тепер на рецепції? Ти? Більше нікого?» Хлопчик навряд чи мене зрозумів. Замість відповіді він приклав вказівний палець до вуст. Мовляв, говори тихше, Хасан спить. «Окей!» – кивнув я, стишуючи голос. «Нехай відсипається. Він заслужив». І пішов далі коридором, і взагалі кому-то рецепція нині потрібна. Я помилився. За півгодини малий прискакав до мене в номер. Я сидів за недбуком, створюючи видимість роботи над Романом. Саме видимість, позаяк безперестанне ухкання